Jó estét kívánok! A Club Radio Zen és Irodalmi Műsorának mikrofonjánál Szegő János köszöntőnöket. Ebben a műsorban, mint már megszokhatták, hétről hétre egy költőt vagy egy írót mutatunk be, aki fölolvassa megjelenés előtt álló szövegeit, és elhozza magával azokat a zenéket is, amelyek a meghatározóak a számára. A mai adásunk vendége Tasnád István, drámaíró, író forgatókönyvíró, rendező, de majd ezeken szépen végig megyünk. Én a drámaírót tettem legelőre, úgyhogy most a Béli minőségetbe foglak kérdezni, köszönjük, hogy elfogadtad a megkívásunkat. Nagyon szívesen jöttem. Miképpen vélekedsz Molnár Ferenc híres nyitó mondatáról? tulajdonképpen milyen nehéz egy színdarabot elkezdeni? Um, igazából befejezni sokkal nehezebb. Tényleg? Igen, de nagyon sokszor előfordul, hogy az embernek van egy jó jelenete, egy jó felütése, uh -huh. egy izgalmas alaphelyzet, amiből azt remélő, hogy kijön egy egész darab, de gyakran kiderül, hogy maximum két-három jelenet van benne. És akkor félreteszed, bízva abba, hogy majd valamikor, mint egy sakjátszmát be tudsz fejezni önmagaddal, vagy ezek azért úgy maradnak ilyen, vagy kisdobod őket gyakorlatilag, vagy van-e ilyen hosszan érlelődés például? Abszolút van. Tehát ki nem dobom semmiképpen. Tehát, hogyha jelenetként jó, akkor mindenképpen teszem, mert szok, szokott olyan felkérés is érkezni, hogy többen írunk valamit, vagy egy, vagy egy ilyen szilveszterinek. Nincs egy jó jelenet ami és akkor pont egy jelenetem van. Tehát semmit nem dobok ki, ami, ami úgy tűnik, hogy legalább jelenet szinten működik. És viszont van, amikor évekkel később, azban egy darab, ilyen volt a Kartonpapa uh -huh. című darabom is, hogy hogy az egy jelenet volt nagyon sokáig. Az alaphelyzet volt meg, hogy be ez a gyászutáni családon belüli, vagy a magának ennek a figurának a nyomasztó léte? A, nem, nem, nem, nem. Egy, egy jelenet volt a, a, az érkezés maga, hogy várják a családot, a a frissen megőzvegyült nővért várja ugye a főhősünk, és, és megérkezik a fiával és a kartonpapával. Uh -huh. De nem volt kibontva, maga, maga csak ezt akartam kipróbálni, hogy milyen az, hogyha az egyik szereplő, egy, ez a főszereplő, a címszereplő egy tárgy, aki, aki értem szerint nem tud egy szót se szólni, működnek ettől még a szituáció. Azt mondtad, hogy befejezni nehezebb ez, akkor azt is jelenti, hogy mikor elkezdesz egy darabot, akkor te magad se tudod, hogy hol lesz annak a vége. Feltétlenül történetszerűen, vagy a, a váz azért megvan, csak a felépítmény az, ami a végé, legvégig nyitva marad? Az a helyzet, hogy nem mindig tudom, hogy mi a vége. Uh -huh. ugye, ugye forgatókönyvet már egy jó ideje úgy kell írni, hogy előtte synopsis, treatment, outline, ötször meg kell védeni, és szóval, hogy az ott, inkább ott... egy mérnöki munkalasson, és igen. tehát, hogy a, a, a, a, ott a spontán ez a fajta írói ez már teljesen kiveszett, úgyhogy én nagyon élvezem, hogy drámaíróként még, még, még ez, ez így működhet, hogy, hogy így belevetem magam, uh -huh. így, így, így egyszerűen megelevenednek a figurák, összecsapnak, kibékülnek, új, új helyzet áll föl, és fogalmam sincs, hogy ebből mi lesz. Tehát, hogy kezdetén kezdet így írtam, és tulajdonképpen ez a szabadság néha hiányzik, amikor már ilyen határidőkre, megrendelésre, vagy, vagy sorozat, sorozat epizódokat kell írni, de a színházban megvan. Te tudod, hogy a pályádon hol jött az a pont, amikor nem biztos, hogy a rutina megfelelősz, vagy amikor az a mesterségbeli tudás jobban előtérbe lépett? Saját életműveden belül meg tudsz különböztetni a korszakhatárt, ahonnan máshogy állsz neki a munkának, vagy azért alapvetően ez nem változott? Mm <laughs> változott, mert kellett, hogy változzon, és ez az, az amikor belekerültem egyáltalán a tévés műfajba, az HBO-ba, uh -huh. ugye ez ilyen egy, ez egy 13-4 éve lehetett. A terápia című sorozattal életemben először fogtam kezembe egy Bibliát, ami tényleg olyan, mint egy házterv, ez a 800 oldalban minden. Döbbenetes. De volt, volt egy jó szövetségi verzió, bocsáss meg az izraeli eredeti sorozat ráadásul. Igen, olnám. igen, az, az, az, az igen. És ott Hagály Levi, ő, ő a a kreátora ennek a sorozatnak. Ugye, tehát tulajdonképpen ezt, amikor csinálnak egy belőle, vagy egy helyi adat, akkor ezt a sorozatbibliát veszik meg, és aztán abból kell újra megcsinálni a helyi verziót, de ott, ott a karakterek, a mögötte lévő gondolat, az egyes epizódok struktúrájának felépítések, a pontos rajza megvolt, uh -huh. tehát egy nagyon-nagyon izgalmas olvasmány volt, és akkor volt az első döbbenettem, hogy ahogy ez így működik, mert uh -huh. azért a drámát azt nem, azt nem így írjuk. Majd folytatjuk is a beszélgetést, de most hallgassuk meg az első zenét, amit vendégünk hozott, ez pedig az 101 Egy Éjszaka című World Music Eletekből van, amelynek te írtad a szövegkönyvét, a dal szövegét Geszti Péter jegyzi, a címe a Itt leszek érted, és a sorunk szellemében a legvégén fogunk külön a zenékről beszélgetni, de most jöjjön akkor Tasnád István első választása. nál István folytatjuk a beszélgetést a belső közlésben. Az Átaláért musicalból szólt most egy dal, melynek szövegét Péter írta, a zenéjét pedig Monori András szerezte. Ha ránéztünk az életrajzodra, akkor két irányból is megérkeztél talán a drámához. Az egyik az, hogy a Wespri Egyetemen színház történészként végeztél, a másik pedig a gyakorlati rész, hogy fiatalkorodtól voltál alkotó műhelyeknek a tagja, gondolok itt a Bárkára, később a Kreta Ez valóban két irány volt, vagy ez inkább egy utólagos narratíva? és neked a dráma, mint szöveg és a szimpádi az egytől fakad. Mm. Egytőről fakadt. Minden a színházból indult el az egyetemet, azt, azt kinkeserben, nem tudom, 7-8 év alatt végeztem el, mert uh -huh. közben annyi mindent csináltam, hogy gyakorlatilag végigrúgostak rajta, és Bécsi Tamás professzorul jó indulatán múlott, hogy ezt a diplomát megszereztem. De azt azért végezte, de bocsas meg, hogy legyen egy diplomát? Hát igen, én akkor már publikáltam sok helyen, kritikákat írtam, uh, tudom, mozgóvilág, uh, magyar narancs, uh, akkori magyar napról, uh -huh. stb., uh, plusz ugye, színázat is csináltunk már, a, a, úgynevezett amatőr színázat, akkor ezt úgy hívták, vagy alternatív, ugye 90-es évek elejéről beszélünk. Tehát valójában előbb volt a praxis, és utána jött mindenfajta elmélet, de kell, kellett valami, én is éreztem, hogy kell, mert azért, azért úgy, úgy beesni a mélyvízbe komoly szerkesztőkkel, akik szétpirosozták, akkor még egy írtuk a, a kritikákat. Tehát, tehát egy-két megalázó köröm Azért volt, és, és akkor, akkor is rájöttem, hogy na ezt is meg kéne valahogy tanulni. És akkor párhuzamosan, miközben csináltam, jártam ki azt az első egyetemet. És egy diák játszóból indult az egész. Tehát egy gimnáziumi diák színjátszócsó. Berzsényi Dániel Á, uh -huh. gimnázium. Bátyám csinálta, ő, ő volt színázmániás, engem ez annyira nem érdekelt, engem a versek érdekeltek. Ő csinálta a csoportot és na, nem nagyon volt fiú. Uh -huh. Inkább csak lányok jártak. És akkor kötelezővé tette, hogy tessék látogatni, és akkor néhány haverommal lementünk, és aztán ott maradtunk, mert aztán kiderült, hogy ez jó dolog. És amikor bátyámat fölvették az egyetemre, akkor úgy ott maradt ez a közösség, és tulajdonképpen nekik kezdtem el Ö, szövegeket írni. Rájuk kezdtem elírni. És aztán ez így megmaradt jó 15 évi különböző társulatokkal, közösségekkel. A költészetet említetted neked, az első köteted, az beszerezhetetlen, de az egy verses kötet is volt, ugye? Tehát, az egy te, verses Tehát te, hát, te, hát, te hát. kvázi költőként indultál, Igen. vagy az volt benned, hogy te költő leszel, ha már Igen. az írás? Abszolút. Uh -huh. Tehát gyerekkorom óta én egy költői pályára készültem, és aztán ez megváltozott. És volt olyan előadás a kamaszkorodban, vagy olyan darab, aminek a hatására is lettél drámairól, vagy tényleg inkább ez a közeg, ez a diák közeg, meg a tesód volt az, ami így együttesen belökötte ebbe, vagy... Nem, igazából ez a közegező együtt járt azzal, hogy a lányok ugye jártak színházba, és... Elvittek a katonába. Mert uh -huh. addig csak ilyen kötelező színházlátogatás volt. Fehéringbe beterettek minket a Hevesi sándor tér a Nemzetibe, és Igen. hát vakaróztunk és rosszalkodtunk, és szörnyű volt. De a katonában valami mást láttam. Ugye a 80-as évek második fele a legnagyobb előadások. De csak a száját Van néztem, azt az egészet, ami ott volt a színészeken, a rendezést, a gondolatot, hogy hogy lehet egy csehovot úgy úgy megcsinálni, a száz, száz évvel szövegeket, mint a hozzám szólna, mintha... Teh tehát ott valami, valami hatalmas ráismerés volt, hogy, hogy ez egy élő dolog, és emlékszem 20 forint volt az állójegy, és valamikor heti kettő-háromszor mentünk, és akkoriban állt a... Tehát egy kint az utcán álltunk, és valamikor nem jutottunk be, valamikor még pont kaptunk állójegyet. És ö, így, így néztem nagyon sok előadást, és tulajdonképpen uh, van, volt, amit 7-8-szor is megnéztem. És lassan így belémivódott ez az egész. Ez a három növér, Platonov, Catullus, ezek az előadás, gondolom, Belekülés, ezek voltak van. nagy nagykedvencek. Igen, übű, azért az is elég erős volt. És színész soha nem akartál lenni? Színész nem. Nem. Ugye ez, ezért is volt, hogy ez a diákszínjátszó, hogy kipróbáltam magam színészként, és kiderült, hogy Reményteleneset eset vagyok. Tehát, hogy, hogy ez nem erre nekem Erre a... már hívta fel a figyelmet, vagy erre magattól is rájöttél? Közben is éreztem, illetve azért ez már a VHS korszaka volt, és nagy büszkén fölvettük, Aha. és visszanéztem. És azért annyi önkritikám volt, hogy lássam, hogy, hogy tehát ami a fejemben megszületett, hogy ez majd milyen jó, jó lesz, az, az nem látszott valahogy, nem vagyok jó médiuma ennek. Ugye uh -huh. ezért lettem aztán jóval később rendező, hogy a fejemben ez, ez működik, csak valahogy ez az instrumentum, ami a testem, az orgánumom, a mimikám, a valahogy nem megfelelő ehhez. Ezt azért is akartam megkérdezni, mert a mostani adásunkban jól lesz az irodalmi betét, vagy hát ez a felolvasó rész, ugyanis mind a ketten olvasni fogunk, felolvasó színháza, avanzsál a belső közlés, és kíváncsi voltam, hogy benned vanna, vagy volt-e ilyen véna. De akkor most megkérnélek, hogy röviden vezessük föl, hogy miből fogjuk hallani a részletet, és utána akkor egy rövid részlet következik a Norvég a című darabotból. Igen. Hát ez a leg, legfrissebben mutatom, pár hete volt, a, az ős bemutatója Kecskeméti Katona József Színházban a Nézőművészeti KFT-vel közösen készítették ott el ezt a darabot, majd Pesten is lesz januártól, és hát tényleg nincs, tehát valójában még végleges szövegkönyv sincs, tehát hogy nincs publikálva, ezért gondoltam, hogy ezt Hát akkor ez ősbemutató gyakorlatilag igen, itt igen, is, igen. és a felolvasásunk után pedig rögtön zene következik. Morton Robert Asnád István, Norvég mint a demó, tehát a darabból egy dalbetét demója hallatszik. Majd de most akkor jöjjön a Norvég mint a, mint a régi színházi közvetítéseknél az instrukciókat maga a szerző fogja beolvasni. Igen, és szerintem, hogy érthető legyen ez a két kis rövid jelenet, elmondom ezt a. Igen, a, a, a helyzetet. A, magát a helyzetet, jó? Jó. Jens Haráczon, Norvégia legnagyobb olajtársaságának kisé, megtépázott, idegzetű, kéget vezérigazgatója elvonul a világtól pár hétre, hogy egy eldugott vendégházban regenerálódjon egy festői fjord mellett. A gondnok, egy középkorú elvált férfi ott már egykedvűen nyugtázza, hogy egy ilyen illustris vendége van a panziónak. Esténként bekopog hozzá a cégvezér, hogy megidjanak együtt egy csésze teát és átbeszéljük a világ dolgait. Az igazgató úgy érzi, itt az Isten hát mögött egy rokon lélektet talált, és a gondnok szobakonyhás legény lakásában végre önmaga lehet. Az ismeretség barátság elmélyül, ám ekkor ott már elvált felesége, hogy még magával vigyen néhány holmit. Mikor a klímaaktivista asszony felfedezi, hogy volt férje milyen fontos személyek kötött barátságot, úgy dönt, hogy marad, és megpróbálja rendezni a kapcsolatát Otmárral. A cégvezető egyre féltékenyebben figyeli a nő mesterkedéseit. Elmérgesedő rivalizálás indul meg Otmár kegyeiért. A fóbiákkal küzdő enyhén szociopata gondnok riadtan konstatálja, hogy hirtelen a figyelem középpontjába került, és mindenki őt akarja. Pedig ő nem szeretne mást, mint feltűnés nélkül szép csendben leélni egy teljességgel jelentéktelen életet. És akkor most jön az első jelenet. Ott már lakása a vendégház melléképületében. Kopogás, majd belép az elnök. Maga itt a gondok? Igen. Nincs melegvíz? Van, csak hosszan kell folyatni. Folyattam. Ezek szerint nem elég hosszan. Valaki elhasználta a melegvizet? Én biztos nem. Akkor valaki más? Nincs más. Biztos? Igen. Rajtam kívül nincs senki más a vendégházban? Ez volt a kérésük, nem? Nem tudom, nem volt ami. Múlt kedden megjelent itt személyesen a kedves felesége vagy a kolléganője, nem tudom. Szóval azt mondta a hölgy, hogy kiveszi az egész vendégházat. Kérdeztem, hogy rendezvény lesz-e, vagy valami céges buli, de azt mondta, hogy egyetlen ember részére lesz. Ezek szerint maga az az ember. Ezek szerint? Hosszan kell folyatni. Valamikor két-három perc is kell. Az a helyzet, hogy nem tudok aludni. Túl nagy itt a csend. Általában a csend miatt jönnek ide a Fjordhoz. Legalább a szél fújna. Majd fog. Mondja meg őszintén, nem vagyok valahonnan ismerős magának? Hm? Nem ismer meg? Nem tudom, kéne? Jaj, de jó. Maga nagyon szimpatikus nekem. Kérhetek egy teát? Nem szoktam teázni, de a feleségem talán hagyott itt. Keresgél. Igen. Itt Keresgél. Keresgél, igen. Ott már bekapcsolja a vízforralót. Öt gyönyörű ez a hely. Úgy értem a táj. A hegyek, a fjord. És micsoda a levegő? És, és mondja, mit lehet itt csinálni? Sétálni nagyokat, vagy lehet tőlem bérelni sífutó léczet. De hát most nincs is hó. Hát tudom, még bérelni lehet. Vicceltem. Szóval lehet sétálni a jó levegőn. Az klassz. Meg persze szaunázni. És hol társasági élet? Szezonban elég nagy itt a nyüzsi, de most csak én vagyok. Egyedül? Egyedül. És hol vannak kedves felesége? Egyáltalán nem kedves, és már nem a feleségem. Sajnálom. Ha ismerné, csak akkor sajnálna igazán. Ekkor Annika Perdül a színpadra zene. Elkeseredett hangvételű dal a földi bioszféráról. Anika énekli. A mohóság mindent kifoszt, olvad már a permafrost, kipusztalóban nem vitás a pompás biodiverzitás. Dúl a levegőszennyezés, méreggel gyümölcs permetezés, nyugaton pázsit locsolás, délen elsivatagosodás. Nem segít rajtunk Batman se Rainbow, ózunk, nyugtátunk over the rainbow. Az elnök megy a teával, a nő tovább énekel. Ne fűnyíróznod nyakra főre, vigyáz a méh legelőre. Emelkedik a szint, préméért ölik a hermelint. Ott már nem bírja tovább, és felcsattan. Nem a halkabban? Mi? Muszáj ilyen hangosan telefonálni? Zeng az egész ház. Egyáltalán nem voltam hangos, ne legyen már ideg zsenge. Mi az, hogy ideg zsenge? Mit nem értesz rajta? Ilyen szó nincs, hogy ideg zsenge. Hogy ne lenne. Anika. nem mondunk ilyet, hogy ideg zsenge. Jó, lehet, hogy te nem mondasz, de én igen. Jó, mindegy. Megint a szavakon lovagolsz. Na, ez a másik. Hogy lehet szavakon lovagolni? Lehet szavakon lovagolni, nem ismered? Szavakon lovagol, ez egy kifejezés. Jó, akkor mondok egy szót, multifunkcionális. Tessék, lovagoljál rajta. Mi? Lovagoljál rajta. Ez csúnya szó, ez nem lovaglok. Miért csúnya? Már hogy lenne csúnya? A picsába, az csúnya lenne, azon ne lovagolj. Ne káromkodja a szíves. Jó, akkor mondok egy szépet. Levendula a szappan, tessék, lovagoljár rajta. Te engem nem szeretsz ott már. Látom, hogy már nem szeretsz. Ez hogyan ide most komolyan. Úgy. Miért következik ez abból, ha én, ha én finoman szóvá teszem, hogy. Nem létező szavakat használsz? Ha már nincs köztünk semmi, ha már ennyire nem érdekel a másik, akkor az lenne a tisztességes, ha nem tartanánk fel egymást. Mi van? Nekem ez így nem megy ott már. Mi? Nekem ez így kevés. Elhagylak. Anika! Viszlát! Anika kimegy, második jelenet. Szabad! Belép az elnök. Nem akarok zavarni, bejöhetek? Minden rendben? Hogy ne, sőt, csak jelezni szerettem volna, hogy bevált a módszere. Két-három percig folyattam a csapot, és jött is a meleg víz Akkor jó. Úgyhogy le tudtam zuhanyozni, tiszta vagyok, mint a patyolat. Aha. <hül> Esetleg kaphatnék ma is egy teát. <hül> Persze. Nagyon finom volt a tegnapi, csak sokáig nem tudtam elaludni tőle, vagy hát nem biztos, hogy a teától minden esetre ez egy esetőség. Volt benne tején? Zúzmótea volt, abban szerintem nincs. Értem. Ott már egy bögrét vesz elő, és az elnök elé teszi. Ez a bögre svéd? Ikeás. Tehát svéd. Baj? Jobban szeretem a hazai termékeket. A norvég drágább nekem csak erre futja. Nem, nem azért, ez teljesen jó. Te kell vallanom valamit. Időközben megtudtam, hogy ki maga. Honnan? A bejelentő lapról a neve nem mondott semmit, de aztán beírtam neten a keresőbe. Értem. Hát nem semmi. Mondjuk a feleségem, mármint a volt feleségem, aki nagy környezetvédő, nem örülne neki, ha kiderül, hogy magát itt bújtatom. Mi az, hogy bújtat? Nem vagyok bűnöző. Maga norvégia legnagyobb olajvállalatának elnöke ez a feleségem szemében aztán rosszabb, mint egy bűnöző. Még szerencsé, hogy tőle. Kellemetlen egy nő lehet. Istenem, mintha én tehetnék róla, hogy olvadnak a jégsapkák. Mintha éjszakánként titokban egy lángvágóval én olvasgatnám az éjszaki sarkot. Bocsánat, nem tudtam, hogy ilyen érzékeny ez a téma. Egyáltalán nem az. <kül> És maga, mit gondol rólam? Az a helyzet, hogy nincsenek ezzel kapcsolatban gondolataim. Maga is bűnözőnek tart? Dehogy is. Akkor kapok tehát? Attól függetlenül, hogy már tudja, hogy ki vagyok? Persze. Ennek igazán örülök. Megnyugtató azt látni, hogy magában nincs meg ez az aktivista tempó, ez a, ez a közéleti izgékonyság. Hát az nincs bennem. Többek között az sincs. Miért mondja így? Hogy? Mint aki sajnálja. A feleségem szerint olyan közönyös vagyok, mint egy barom. Mármint a volt feleségem szerint. Feltűnően sokan beszél a feleségéről. Ezek szerint még nincs túl rajta ha volt feleségemről. Ellenkezőleg azért emlegetem ennyit, hogy emlékeztessem magam, mennyire csodálatos, hogy végre sikerült megszabadulnom tőle. Megszólal a zene, Annika énekelni kezd, az ajtó mögött, be is nyitna, de ott már megakadályozza az, az újabb zenés betétet, kulcsra zárja az ajtót. A zene elhallgat, ott már átnyújtja a teás csészét. Be kell vallanom, hogy elég jól érzem magam a társaságában. Igen? Jó, hogy ilyen elfogolatlanul diskurálunk. Én általában a beosztottjaimmal szoktam beszélni, és az egész más. A barátaimra nem igazán volt időm, aztán meg már nem voltak barátaim. Maga nem akar tőlem semmit, ugye? Hát azért jó lenne, ha végén kifizetné a szállást. Hát ezt meg kifizette. Akkor más nem akarok. De jó, ezt hallani ott már. Ez nagyon megnyugtató. Ha már itt tartunk nem tegeződnénk össze. Nem tudtam, hogy lehetek még érdekes, azt hittem már a kudarcon végleges, korán feladtam, s ez szégyenletes, még dobban a szív. Küzdeni érdemes Kár, hogy bánkódni annyira jó Ülni, míg belep a takaró, Nem érni be olcsó igaz elők a parnak majd tavasszal Sose tudtam, hogy melyik a jó irány, Ezt teszi az önbizalom hiány, El sose hittem a dicséretet, Így éltem le fél életet. De ugye valamiben jó vagyok, Ugye elismerést kaphatok, Ugye bennem is van fenség, Éjszak fog, Titok idegenség, lidérces messzefény, Talán maradt remény. Kár, hogy bánkódni annyira jó. I'll Tasnádi István, Norvég mint a című darabjából hangzott el egy dalbetét demoja, a zeneszerző Marton Róbert volt. A stúdióban Tasnádi Istvánnal folytatjuk a beszélgetést, a mikrofonnál a műsorvezetőt, Szegő János hallják. Néve mint említettem alig, hanem a drámairól leghangsúlyosabb, legevidensebb elem, de nem kizárólagos, mert több tevékenységed is van. A költészetet már említetted, de mi a helyzet a prózaírással? Időnként prózát is szoktál írni. Sőt, a Budapest nagyregény kapcsán is jelen volt a neved. A próza, mint műfaj, mint lehetőség mennyire izgat, vagy neked kell egy közeg, kell egy felkérés, és kell leginkább egy, egy dátum ahhoz, hogy kedved legyen írni? Igen. Próza az évfűsági szövegek kapcsán jött. Uh -huh. Az időfutár, vagy a kőmajmokháza. Inkább igen, tehát hogy, hogy els, elsődlegesen a, a dráma van és a forgatókönyv, vagy ilyen alkalmi felkérések, tanulmányok, vagy a Budapest nagy regény kapcsán, a, a, a nemzetközi az Európai Ulisses regényben írtam a, a, a magyar fejezetet. Tehát általában ilyen, ilyen kampányszerű uh -huh. történetek. Ezek szívesen írok prózát, de nem, nem igazán az én terepem. A vers pedig úgy maradt meg, hogy volt a Fédra Fitness filmjelezte korszakod, amikor a ver verses drámahoz előszeretettel fordult el. Ezt így múlt időben, vagy a verses dráma, mint anachronizmus, meg mint éppen nem anakronizmus, az továbbra is izgadt téged? abban az időszakban volt a finitó is, ami szintén Igen. verses volt, csak az... az ilyen... A kötet volt, nem Fédra Fitness, bocsáss meg. Igen, de a Fedra Fitness is verses volt, csak az, az, az abban voltak hexameterek, meg drámai bus, a... a... A finítóban inkább a Moliari uh -huh. formátban, ugyanúgy ambikus. Ugye? Igen, igen. De mm, tulajdonképpen a mostani az elmúlt pár évben így a darabjaiban, inkább a dalbetétekben vannak versek, és prózalja a dialog maga. És ha már a forgatókönyvírás többször szóba kerültem magad, hogy látod a különbséget, akár az alternatív, akár a mainstream, akár a magas művészet és a tömegkultúra között, ha már a populárisabb műfagyok, meg a talán elitebb kultúra szóba kerül, az átjárás lehetőségei azok milyenek, a, akár alkotói, akár nézői oldalról? Ez most egy óriási kérdés, tehát hogy melyik részére válaszolja? Neked például mennyire volt, azt már mondtad, hogy amikor először találkoztál ennek az egész iparnak a struktúrális dolgaival, az elsőre meghökkentő volt, de mondjuk így beleedződtél. Akkor nézzük meg a másik oldalt, mondjuk az outputot, hogy szerinted az, aki ezeket a sorozatokat nézi, az mennyire csábítható át mondjuk arra, hogy akár alternatív színházakban is megpróbáljon kortárs előadásokat nézni, vagy mennyire létezhet átjárás így akár a két oldal között. Hát, akik a terápiát nézték, az, ugye az, az eleve olyan volt, mint egy egyfelvonásos. Szerintem azért is kértek föl engem, mert olyan színházszerű, egy helyszín egy jelenet, két vagy három ember beszél. Lefurtlábú a pár... bútorok és hát, lefurtlábú színészek. Igen, igen. Igen. Tehát, hogy szerintem ott, ott, ott, ott, ott az a réteg nézte, akik egyébként elmenne egy, egy művész színházba is, vagy egy független produkciót megnézni. Az arany életnél már más volt. Ott, ott nem gondolom, nyilván az egy szélesebb néző réteghez jutott el. De nagyon nehéz ezt megfogni. Én azt látom leginkább, hogy, hogy akik színházba járnak és szerencsére sokan vannak, főleg Budapesten, itt látom igazán, ott színházakhoz, társulatokhoz ragaszkodnak. Ö, és ö, oda, oda járnak rendszeresen. Volt egy időben, amikor színészek próbálkoztak ilyen ö, televíziós referenciákkal, vagy filmesen, nem jön be. Uh -huh. Nagyon érdekes, hogy ö, nekünk is volt a next még a Krétakörben, igen, igen, a 2000-es évek elején. Kifejezetten kikérték maguknak a, a mi közönségünk, a művészszerző közönség, hogy most akkor miért, miért tartunk eléjük egy ilyet, hogy, hogy miért teszünk egy showműsort, ahol Fra hogy Chicken van Dorottya megtapsoltatja a nézőket, ők nem fognak tapsolni azért, főraknak egy táblát. Ők színházba jöttek. de nagyon érdekes volt, hogy kifejezetten utasították. Tehát én azt gondolom, hogy minimális az átjárás. Jó, köszönöm, hogy ezt elmondtad. Most három olyan zene fog következni, nem szerzőként vagy érintett, hanem egyik okból fontos a számodra. A legvégén majd erre rá fogok kérdezni. Az első ilyen zene a Strométől a Formidable című dal. Formidable! Oh! formidable Formidable Tu étais formidable, j'étais formidable!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 c t'étais formidable Nous étions formidables. Oh Tu t'es regardé Tu te crois beau parce que tu t'es marié mais c'est qu'un aneau mec t'emballe pas, elle va targuer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Si tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez Attends <rire> 3 trois ans, sept ans et là vous verrez Si c'est formidable Formidable Tu étais formidable, j'étais formidable Nous étions formidables Ça va Stroumaï Ça va T'es un peu fatigué ou quoi Ouais Je suis un grand fan hein. Merci beaucoup <rire> T'en as à te le dire, mais t'as une soirée agitée ou quoi Un peu, ouais. Ouais, t'es déglinqué, là. ouais, un peu quand même, ouais. J'ai besoin de... Ouais Ouais. Ouais. ouais. Tu veux qu'on te dépose chez toi Non, ça va, ça ira, ça ira. Ok, ça va. Ça va Allez, courage. Hé, hey, petite Oh, pardon, petit.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 Roméd alát választott a Tasnádi István drámairól mai közlésbe a Formidéből folytatjuk a beszélgetést a belső közlésben. Most beszélgessünk külön a rendezésről is. Te mindig a saját műveid rendezed? Vagy csak elsősorban a saját műveid rendezed? Talán egy kivételével mindig a saját a sajátomat rendeztem. Miért? Ott ez érzed a legalkalmasabbnak magad, vagy más anyag úgy nem érdekel téged? Um... Nyilván, amikor a sajátomat rendezem, akkor, akkor szeretném megmutatni azt a, azt a belső képet, ami bennem élt, élt az alkotás közben is, és van, amikor nem is az ősbemutatót rendezem, mert már született néhány bemutató belőle, van, van amikor kifejezetten jó előadások, mint például a kartonpapából is így volt. Nagyszerű volt a Fehérvári ősbemutató, a Kaposvárnőn is bemutatták, és csak, én csak a harmadik voltam, aki a Skénén megcsinálta de éreztem, hogy van még olyan aspektusa ennek a történetnek, ami nem volt kibontva, ami, ö, amit én mindenképpen szeretnék megmutatni. Egyszerűen ennyi. Ha ha, ha, ha nincs ilyen impulzus, akkor nem forszírozom, hiszen valaki megcsinálta, jó, működik, és hagyjuk. Én irodalmeméretűk össze, hogy a szerző is olvasója a saját szövegének, amikor te rendezed a saját művedet, akkor van olyan, hogy más szögből ránézve te is elcsodálkozol egy olyan összefüggésen jelentésen, amire mondjuk írás közben nem gondoltál, vagy azért ez egy skizoid állapot lenne az esetetbe. Egyáltalán nem skizoid, és te, ha, ha, ha jó egy próba folyamat, akkor, akkor ez szükségszerű meg is történik. és a színész miatt. Uh -huh. Nem is azért, tehát hogy olyan érdekes, hogy a színész érti valahogy a szöveget, mögé áll, és hirtelen azt szerettem, hogy így is működik. És utána már a másik színész erre reagál. Nem, a, mint én írtam. És elkezdődik valami ugyanazokkal a mondatokkal és szavakkal. És, és egyébként ez csodálatos azt nézni, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy hány értelmezési lehetősége van egy, egy adott jelenetnek, egy adott dialognak A kartonpapában is volt ilyen, ami Néha valami egyszerűen félértésből fakad, mondjuk, hogy hideg, mennyire hideg. Én, én, én arra gondoltam, hogy a, a, a, egy konkrét emberre mondja, de ő, ő és, és mindegyik színésznő, aki játszotta ezt, a konkrétan kartonfigurára, akik, akik simogatnak. Uh -huh. Hogy hideg maga az anyag. Én egy emberi hidegségre gondoltam, és, és tök jól működik így is. És úgy is hagytam. Most azt, hogy én eredetek, hogy képzeltem, teljesen működik, sőt, még szívszorítóbb ez, hogy simogatja a kartont, és azt mondja, hogy hideg, mennyire hideg. Nincs benne a testmeleg. A nyelv hatalmasabb a használóinál, hogy Petrit idézzem, uh -huh. és az, mennyire befolyásol téged írás közben, hogy tudod, hogy ki fogja játszani az adott szerepet, az könnyíti, vagy akár tudod, akár nem, te mindig elképzelsz, akár egy hangot, akár egy arcot, akár egy, egy karaktert magadnak, vagy mennyire írsz süketül, ha tetszik, vagy mennyire írsz fejre-hangra konkrétan. Van ennek jelentősége? Um, biztos, hogy segíthet egyébként, de, de most egy konkrét példát mondjak, itt, itt a, a, felolvastunk a Norvég mintában, tudtam, hogy ki az a három színész, akire írom. Uh -huh. uh, és akire írtam az márt, végül az játszotta az elnököt, és akire írtam az elnököt, az játszotta az ottmárt, És tök jó. Tehát bennem volt, nem, nem, ugyanezt nem én rendeztem, hanem Szeret Péter. Ő máshogy döntött. Elolvasta, és azt mondta, hogy na, ez a Kovács lehet ez meg a Katona Laci. Mondtam, hogy nem, hát fordítva. hogy is fordítva. Te Tehát a Katona Lacit hogy... gondoltad eredetileg ott márnak? Igen, igen. Én is. Ugye? De biztos, biztos nagyon jó pont, hogy fordítva vagy mi egyen megszorozva. Igen, igen, igen. Hallgassuk meg a következő választott zenét, a holland énekesnő Kovács Bang Bang című dalát. Mm -hmm. Rise. I don't want you to see me cry, God is my witness, each time you kissed me I was in paradise, darling close your mouth cause I don't like the way it sounds Words that are guilty, words that would kill me if they were said out loud. I count the days. I won't make the same mistake. You'll vanish without a trace. 'Cause I am no one betrayed.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 my silver gun, the time's come to get it done, so baby let's have some fun, bang bang, a light going on, bang bang, you fall to the ground, bang told me lots of crazy stuff. You promised you were never gonna leave. And everything you said came true, cause I will always be with you. You're chilling out of minus 10 degrees inside my deep freeze. Bang, bang. I light going out. Bang, bang. You fall to the ground. Bang, bang. You are the one, but now Kovács! gun bang bang going on You fall to the ground You were the one but now I'm the one bang Dala után folytatódik a belső közelés megadásra. Az utolsó beszélgetéshez érkeztünk vendégünkkel tasnád Istvánnal. a műsorban még hátra van egy zene, szintén ő hozott, ez pedig Gil Scott Heron, New York is Killing Me című száma. Ez a mostani beszélgetés után fog elhangzani, de akkor beszélgessünk is az zenékről. Kíváncsi voltam, milyen zenéket hozol, általában kíváncsi vagyok. Itt most azért is, mert neked drámaíróként a zene az fontos munkaeszközöd. Akár úgy, hogy zenés térsz, és akkor társalkotója vagy, de ha nincsen effektíve darab, akkor is a zene minden előadásban van azt hiszem, vagy a legradikálisabb kísérletekben lehet, hogy nincsen, de egy része. Tehát neked például írás közben inspirációhoz szól a zene, vagy te csendben szeretsz dolgozni? Nagyjából mindegy, de nem zonra szól a zene. De nem szoktam direkt olyan zenét berakni, hogy most a, most a skandináv regényekben sokszor előfordul, hogy konkrétan leírja, hogy ez alatt, jelenett alatt ez, ez van, vagy be is írja magába a regénybe. Én ennyire nem vagyok ráfüggve, de nagyon szeretem a zenét és, és a színházban amit lehet használok. Ugye egy jogdíj problémák miatt mondjuk így nem tehetném be a formid egy előadásba, mm -hmm. amit nagyon sajnálok, mert csodálatos dal. De, de hát mind, mindig, mindig használom a zenét, mert érzelmileg nagyon alányul, és nagyon, nagyon besűríti azt, amit szeretnék. Tehát egy, egy ilyen süket színe az a képzelni. Viszont a, és a csend is nagyon sokszor éppen a zenéhez képest tud mondjuk egy előadásban jelentős lenni, gondolom. Jóan. Akkor miért ezt a három számot hoztad a jogi dolgokon túl is például? Hát, mert nagyon szeretem őket, ez az egyszerű. Mert nagyon szeretem a klipjét is például, a Romé dalnak, nem tudom, ez megvan-e. Azt, azt játsza, hogy részegen áll hajnalban, vagy hétköznap hajnalban egy párizsi villamos megállóban, és egy kondikamerával veszik fel a reakciókat. Csodálatos. Tehát, tehát ezt mindenki, mindenki Meg fogom ajánlat. majd nézni. Mindenki. Ő egy nagyon jó előadó. Tehát, hogy ha már színnelzi beszélgetés van koncertjét is érdemes megnézni, azt is meg lehet a, a montreáli koncertjét, egyképesztő mozgáskultúrával, elképesztően egy kezeli a közönséget. Tehát egy, egy, egy nagy színész szerintem ez a, ez a srác, miközben a dalai és döbbenetesek. Ugyanez nőben a Kovács. Aha, a bang-bang előadója. Hát ő, ő, őt is, bár, bármit nézel vagy hallgatsz tőle, egy nagyon furcsa, nagyon színházi, nem egy ilyen csinibaba, nem egy ilyen nem tudom, klasszikus popénekesnő, egyetlen nő, van benne valami, valami egészen furcsa és, és bizarr és vonzó, és egyéb öst östehetség előadó is. Egyébként a, a harmadik dal pedig e, azt pedig, hogy ne csak mindig a saját dolgaimról beszéljek, a Vígszínházban egy szünetben hallottam először, oh. a, a Nagy gatsby a születében, e, ahol, ahol Valójában megy tovább a sószünetben is, és egy ilyen uh, heliumos cápa repked a, a nézőtér fölött, és közben szólt ez a dal elképesztő uh, uh, erővel, és erővel hatott rám. Egyből megnéztem, hogy ez micsoda, és azóta az egyik kedvencem. Na hát akkor most ezt a kedvencet is meghallgathatjuk, ugyanis szóljon akkor az adásba. Utoljára Gale Scott Heron száma, a New York is Killing Me, Tasnád István hozta a belső közlésbe. The doctors don't know But New York was killing me okay. New York is Bunch of doctors come around They don't know That New York is killing me okay. you Yeah, well, I need to go home And take a slow down in Jackson, Tennessee <laughs> Let me tell you, city living ain't all, it is cracked up to be, bad city living ain't all, it is cracked up to be, yeah, you see my need to go. Keep it and I didn't have a single friend. Don't you know, don't you know? New York was killing me. Yeah, I was standing in dying and New York was killing me. Seemed like I need to start over and go back home. Jackson, Tennessee. Lord have mercy. Mercy on me. Yeah, yeah. Lord, have mercy. Have mercy on me. I turn him to bear in my body. Jackson, Tennessee yeah. Need to be back home. Yeah, born in Chicago, but I go home to Tennessee. Herr New York és kiiring vicíműdalával elérkeztünk a belső közlés maiadásának végéhez, a műsorunk vendége Tasnád István drámairó volt. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, beavattál minket egy némely még olvastunk is együtt, és meghallgathatunk ezeket az eneket, és további sok sikert kívánunk a világot jelentő deszkák vonatkozásában. Oh, nagyon szépen köszönöm. Jövéten Accsa Roland költő író szerkesztő lesz a vendégünk, én most addig is megköszönöm a figyelmüket, és búcsúzom a hangmérnökök, Csorbalásztól és Studer Dániel nevében, és további szép Vezetőt, Szegő Jánost hallották. Belső közlés. Dal és szöveg első kézből. A szerkesztő Páimárk. Belső közlés.